Bismillahirrahmanirrahim. الرحمن الرحيم søndag den 3. september 2015. Vi har med al qawail الحمد al-Qua'il. Inna alhamdulillah, nehmad og nas ta'inu عليه og nas ta'inu behe, og nas ta'inu behe, og يهده الله behe. Og nømminu behe, فلا natawakkale ualehe, og na'udhu billahi min shurur an fursina og nasayate amalina. Men عليه fa hva almuhdad, og man yudlilhu, fa يقول الحق تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان خير الكلام كلام الله العلام وخير الحديث حديث رسوله الكريم صلوات ربي وسلامه عليه يقول الحق يقول عليه الصلاه والسلام عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجه وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعضر الله وإياكم منها بمنه وكرمه وجوده ولطفه الله على كل شيء قدير أما بعد في هذا الفقه نما تخيها الفياس القاعدة الفقهية فهم نما تخيها الفياس <تصفيق> الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأشياء الإباحة يبقى أنها يستطيع أن تسمعها Noget tingene er noget, som vi har haft noget Al-Asul, hvem synes Al-Asul? Grundfundamentet Fundamentet Og det er, man siger grundfundamentet i tingene Al-Ibaha, at det er tilladt Grundfundamentet i tingene er Al-Ibaha Al-Ibaha Bahar Rajul Det betyder, at han gav tilladelse Al-Baha Rajul, han gav tilladelse Og her, grundfundamentet i tingene Al-Asya'a og alasjære, det kan være hvad som helst. Det kan være penge, det de kan være mad, det kan være tøj. Så ser vi al også, at grundfundamentet, som hovedsageligt er, at det er tilladt. Altså, grundfundamentet uh, uh, for at... er, at det er tilladt. Mm. Men hvad er det, vi bygger det på? Og hvorfor? Og er der nogle forhindringer? Ja. Allah subhanahu wa ta'ala sier i surat al-Baqarah vers nummer al 3, 11 Det er han som har skabt til jer alle de formidlinger på jorden Ligg mærke til æya Det han har skabt for jer Lekom Og lekom er en indikering til hvem? Til mennesker Og oh, jorden you i de helhed, hvis du kigger rundt omkring alt, hvad der er skabt på jorden, er skabt for menneskerne. Og det er derfor, mange mennesker misforstår tingene. Dem der, der kalder sig selv øh, øh, vegetar, og det er synd for dyre, og det er synd for planter, og det er synd for kære, det ene og det andet. Det der, det er noget løgn. Fordi alt hvad der formidler sig, Eller der eksisterer på jorden Er skabt for menneskenes skyld Om det er planter Eller om det er dyr Og selvfølgelig har det noget Som Allah subhanahu wa ta'ala Altså en grund til Hvorfor det eksisterer på jorden Allah subhanahu wa ta'ala har skabt dem For vores skyld Og det er derfor siger han Hu, balakum, ardi, Det er et bevis for At han har skabt alt der eksisterer på jorden For jeres skyld vers 311 Hvis vi kigger her i surate al-A'raf, surate al-A'raf, vers nummer 32 hvor Allah subhanahu wa ta'ala siger: "Ikke tvivligt. Sig. Sig fuld opmærksomhed. Betyder fuld opmærksomhed. Be Be Det er en, Be bestemme. en afgørende bestemmende Bødmod Og jeg sier til folk Spis Her sier Allah subhanahu wa ta'ala Qul Det er en form for ordre Allah ordrer hvem? Muhammed s.a Qul over Muhammed Man har rammet Allah Hvem har gjort Allah Zinat Allah Hva er zinat? Usmykninger Hvem har til at være forbudt eller haram? التي اخرج لعباده سم الله سبحانه وتعالى حفيست الى حدد الى سين اسلا. والطيبات من الرزق وما بد في نصا ادي كو سبيس لي. قل هي للذين امنوا سي تو دهم كما قل اجل قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا سي دي اا tilhörande som bebor på det her liv kha li sa tan yaw som er ren for den ved dømme dagen Det her er vi gør disse verser til at være definieret Og det er derfor hvis vi kigger i den area så er det en deler opp i sektioner. Vi deler opp i zina Usmykninger Og det er alle usmykninger Hva betyder usmykninger? Er det huli? Er det ringe? Er det armbånd? Er det tøj? Hvad, hvad er det, udsmykningerne dækker? Udsmykningerne dækker alt, som menneskerne behøver at bru. I form af tøj, i form af huli, smykker, i form af pyld Og alt, hvad der eksisterer, som kan afskaffes i form af skin, i form af fire, i form af noget, man kan hente fra Dyr, som vi kan bruge lige som perler et cetera eller murjan som eksisterer ned i jorden. Alt det her, det blev kaldt udsmykninger og det blev kaldt zinatullah. Som Allah subhanahu wa ta'ala har givet til mennesket. Det er nummer 1. Så kommer nummer nummer 2. Wa at-tayyibat min ar-rizq. Vel? Ja ja ja Det er bare vi ud vi udstyrer bare værser. Ja, ja. Så kommer det næste wa at-tayyibat min ar-rizq. At drejebæ, det er flertallet sige, at drejeb. Hvad betyder at drejeb? Går ren. ren. Godt. Godt. Og smager, eller noget, når du spiser det, så nyder du at typ på det. Og det derfor, man siger at drejeb, det kan også betyde ren. Og du kan få det, fordi den er ren. Så siger man at drejebæ, du må ikke spise noget, som er uren. Ikke uren af sig selv Men uren i form Den kan være ren i sig selv Men du har taget det i form af hvad? Magt At du har stjålet det Eller taget det Und. Ja, dhulm Underskyldelse Men her Allah subhanahu wa ta'ala siger وَطَيِّبَاتِ مِنَا رِزْقِ وَطَيِّبَاتِ مِنَا رِزْقِ De rummer alt Hvad Allah har gjort til os Til at være hvad? Tillæt at, at spise Og det kan være Nu kommer underpunkter Det kan være kød Det kan være Frugter og det kan være Grøntsager Grøntsager Og det kan være Brød. Penge Planter plan Du nævner ikke no, okay, Undersøgninger du, du er nødt til at nævne grøn ressourcer Du ja, nævner dyr. ikke Hvad siger du? Dyr har Det syvende. har jeg sagt dyr, Planter Frugter Frugter Grøntsager Alle de her ting Allah subhanahu wa ta'ala har gjort halal Pundær Pundær Det er det er som Allah har nævnt, er forbudt at indtage mm. Eksempelvis Svig Alkohol mm. Men selvom alkoholgrunden, ressourcerne af alkohol er ren. ren Der er nogle undtagelser efterfølgende Og selvom at efter ressourcer af alkohol er halal På grund hvad? Det er ren Efter ressourcer af alkohol er halal Jamen det er ikke alkohol så mere Det er fordumpet eller Hvad er det? Eddike Nå ja ja eddike Det er derfor Desværre at det blev sådan der Der er mange mennesker Der kigger på tingene snævret Og gør deres din til at være besværligt Allah subhanahu wa ta'ala ønsker for mennesker At deres din Og deres hverdag er ikke til besvær fordi det kan der være stramninger i de ting for folk, det kan være en ødelæggende fænomen for en. Og det derfor processer generelt, da det er meget for en med eller en sjech, eller en person, som skal uddelegere fatua, eller viderebringe en fatua, han kender til det. Kan du føle mig? Og det er derfor for eksempel grunnresursen er en khanzir al-haram, fordi khanzir haram og ældverre kommer en khanzir al-haram. Så so, ældverre mushtaqatul khanzir, hvis vi ser ælds avstamninge er khanzir, er svin, er haram. På kort sikt eller Men jeg vet er nødt til at gavne mennesket. Det kommer, det kommer. Det er kun i form av insidere. Vent, vent, vent. Hvis vi sidder noget, der kan gavne mennesker i form af hjerte, at det du tænker på? Yeah, ja, altså synes... udnyttelse af. Hvis der ikke eksisterer noget, som kan redde mennesker, okay, så kommer never. det under nødvendighed. Så er det en helt anden fænomen. Mm, okay. Det er derfor, i Shari'ara, vi snakker altid noget, som hedder husageligt, ligesom en person, der laver sig der. Så siger du, du skal rejse op, du skal bukke, du skal ned i sujud. Og uh, alle de der, skal du udføre. Så siger jeg en, men jeg har ikke nogen ben. Jamen vi snakker om normalmennesker. Og i Sharia, vi taler om noget, som er ikke nødvendigt. En nødvendighed i Sharia, der er det til let at spise mennesker. Er det? En nødvendighed, ud af rejse. Der er ikke mere mad, og der er en, der er død, så har du ret til at spise ham. På den måde er det, er det en helt anden fænomen, det er en helt anden kategori Som hedder nødvendighed mm. Men her, vi snakker om Hvad er til det? Så Allah siger وَطَّيِّ بَجِمَنَ الْرِزْقِ Det som er ren for jer at spise Så tager vi svin Så ser vi svin I opstartsfasen Til slutsfasen er حَرَ Skin Fedt, blod, et Så siger man, okay, hvad som med, at når vi begynder at tage noget fra rygmagen, når vi tager noget fra blodet og laver til noget andet, når vi begynder at gendanne genetien, et så siger vi som hudregel det har. Fordi den har en afstandning. Fordi i oprindeligheds tilstand, den er haram, og så fylder jeg den hele vejen med æk-hade Er I med? Så kommer vi til næste fase Alkohol Alkohol har en opstartsfase, hvad hedder hvad? Hvor stammer alkohol fra? Halal opstartsfase Opstartsfase halal Du kan lave alkohol fra Wind æbler Æbler Vindruer Havre Hvad? Korn Korn, Korn. Ris Dædler Rosiner Det vil sige frugter eller mad Som regel Du kan også lave det fra yoghurt som mælkprodukter Ja Som regel Opstartsfasen af det her øh, Alkohol er en halal Så ser vi så rykker den sig til haram Det vil sige den har flyttet sig Fra halalfasen til haramfas Og så har den en Bevægelig Tilstand. Det er ikke en stillestående tilstand. Den har ikke en stillestående tilstand. Hvad betyder det? Det betyder, at den kan rykke sig igen. Fordi processen, gæringsproces flytter sig. Gæringsprocesen flytter sig. Så den kan gøre, at den rykker sig til halalfasen igen. I sig selv. Eller med amal kharaji. Eller med en urea proces. Det er kvalit de matematisk. Men det marker de som i forstår det. Fordi det svært der mange syurt er federe in brik om processer Haram halal haram halal bas bas halal va haram bas kira ya. Ya min ya اخي hvad det du snakker om. Fortæl mig om prosess. Men dit ja? mit problem. Det derfor Allah sier i Quran kan ikke spørre ældre dikr, kan du ikke at har ærlig. Og hvis du ikke har ilm, så skal du bare lukke. Og lad dem, som har ilm, tale om det. Det vil sige, at ilm nogle folk, som har speciale i det her faser. Og det er vigtigt. Ligesom når vi snakker gelatin. Mm. Er gelatin i sig selv noget, som man burde dyrke nær? Ja. Og ligesom mange andre processer. Der mange processer. Som indgår i nogle af de midler, som, øh, som medicin øh, Hvad skal vi sige, øh, processerne foregår De kræver faktisk folk, som har ilm shara'i Altså islamiske studie, Sammen med ilm dunya'i, som har noget forståelse indenfor disse processer Det er vigtigt Så kigger man på, kan den ændre sig? Ja Til halal igen? Ja Så kan det blive eddike Og eddike er som regel De fleste af jer ved hvad det ja. Så Så siger vi her Det som Allah subhanahu wa ta'ala Har gjort for os Så vi kan drikke og spise Og det det Hermed har Allah subhanahu wa ta'ala gjort uh, Vi har også noget som uh, Hvad der befinder sig i jord Hvad der befinder sig og opstand af jord Ligesom jern Ligesom Benzin Råstoffer Råstoffer Kul Alt det her Kul, kul. Øh, Så spør jeg Nu stiller jeg et spørgsmål til jer Er disse råstoffer Når vi berører dem som benzin øh, Diesel øh, Gas Whatever Når det rører dig at de energias Eller drar Tænk over det I vil ikke svare nu Tænk det Lad de køre op i jer Så ind I svarer Nei, tenk, tenk Det er viktig at tenk Så skal jeg nok når jeg er ferdig her Så skal jeg spørge hvor lang er jeg nået med Tenk Muhammed sallallahu alaihi wasallam Sier al hadithet Al-Hakim Al-halalu ma ahallallah Halal A'va allaha halal I hans bu Wal haram ma haram allahu Fi kitabihi haram Va allaha giver halam i hans bu و ما سكت عنه فهو مما عفى لكم و و الله سبحانه وتعالى ها ikke utråd om er noe som Allah har befri fra. Kan du lese det igjen? Det avla i kroppen. و ما و ما سكت عنه و الله سبحانه det er det som i er ble befridd fra. Hvis vi gikk her så har vi to definisjoner. Al halal ما vil الله في der er halal Og det er derfor åsulien er de labetå Det skal I holde i jeres øre riktest tid som kaller seg al halal Det vil sige alt det Allah har nøvnt I Koran Det er det vi tar Og resten blir ikke haram Hvordan kan vi svare tilbage på den? Den der handelige versen. Hva? Det tidligere versen som er i surat al-Arab. Præcis. Og her kan man se det er en klar indikering. Hva med i sunnet? Kan det ikke komme med noe i sunnet som er haram? Ligesom med al-tih. Det vil si kløerne av fugle. Jo. Kitabullah, sunnet er inkludiv. Inkludiv bogen. Bare ligesom så i... Fordi der kommer noen der sånn. sætter sånn. tvivl. Aymeh, det er så jeg skal lære, hvordan I kan besvare Og de situationer. Wa ma sakata anhu fa huwa mimma 'afa lakum. Atis ma knavn, det er en befrielseføj. Og i selve hadيثen er der for at fortælle at halal er ikke begrænset, men haram er begrænset. Aymeh, mm. det der det er vigtigt for jer i forstå. يعne, hvis der kommer ind og siger til mig, at jeg er må jeg gerne uh, spise, der står lus et eller andet sted. Jeg spiser, hvad er problemer? Du spiser alle mulige insekter, der går ind i din mund ofte. Der er ikke nogen, der har til dig, at du har ikke spist. Okay, er, er det det, der er i hadith? Uh, jamen, jamen, det er en indikering. Ja. Er de alfra, der kommer et flug ind i din mund. Er det halal eller haram? Er der kommer en myg ind i din mund, der er syngen? Skal jeg kaste op? Nej, det skal du ikke. Mm -hmm. Det er noget, som røg ind og du spiser alle mulige små insekter, som hænger rundt omkring i verden. Altså svaret til det, det er fordi, at Muhammed s.a. siger, at Allah kan lide for jer, at I bliver Så hvis der ikke er noget, står klar fra Qur'an og Sunnah, så så... Og ikke lever op til det undtagelser. Ja, undtagelserne også. Ligesom, makhalib at-tayr. Kløerne er, rovdyr. Rovdyr. Eller, øh... Hvad hedder det? Ørne. Også ørne og så videre. Og så kommer der, eh disse kan ikke bli det så. Men man har det på tøyret, vi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Indikia <indiker> eh kida. Der... Sebelcina. Sebelcina. men og så kløerne fra rådyrene og så videre som er hararfos. For Fordi der er der en beskrivelse. Det er, det er jo ikke? kun kløerne det er helt dyrt jo. Jeg ja, ja, men det er en beskrivelse at at slags dyr. dyr jeg går ikke hen og sier til dig eh ørn. Men der er mange andre slags øh, fugle, som har et perspektiv udseende for dem, som har nogle klør. Mm. Så tager du dem, som har klør, og så siger du, disse typer er haram Nej, at spise. Ørne, kribe og sådan der navne. Mm. Måske vi to, men der eksisterer er, mange af dem. Og hvis vi kigger på den anden side, som øh, rådyr, vi kalder den med det der skærpe tænder. Øh, som er løve, tiger, puma, øh, øh, hyaner Slapper? Nej Hvor må du godt slange? Nej, men de har også... Øh, ja, Ja, ja, ja lige galt, det er sådan Ja, men der er, der er forskel på slanger Fordi ål er også en slags slang Men det må du gerne, fordi det ligger under vand Under vand Så det er vigtigt for os, at vi, vi tager disse omtagelser jeg jeg har han forklaret hvorfor det at man ikke må så altså det der der Nej. Nej. er en forklaring i Men mange ulama har en definition for DDDA eh øh, eh øh, kødædende. Nu nu er vi lige ved lige det, så vi har kød, jeg, gør, jeg bare mig. Hvad hedder det? Øh, ved, det fulde mulde der. med definition rådyr med dier de tænder for eksempel. Det vil sige øh, jeg ved ikke har mus sådan tænder. Nej. Må du spise mus? Det princippet ja. Okay. Men, men, men det er derfor for eksempel okay, mange det er også faktisk det det er sådan Ja, men det der ligger i den mus, altså for eksempel Muhammad der blev serveret dobbelt dobbelt, ja, såm et dyr, øh, ja, ja, ja, ja. et rigt de det er sådan det er dyr. Øh, hvis du kigger på det, det det ligner fire benagtigt. Mm så det stikker sådan en spyd i mælmen og så bliver ah, den grillet. Ja, ja, her. Ja. Klart. Ikke også? Altså i princippet hvis vi ser det. Når disse dukker med så får de kvæln med. Ja. Yeah. Produceret på det. Så bliver det lige som serveret til Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så Muhammed sallallahu alaihi wasallam han trak sig. Ja, jeg Og ja. så altså, så kommer eh øh, Hamza. Og så altså, siger han det er ikke haram. Men jeg kikker. Men nej. Men jeg kikker. Det vil si min folk ikke spiste. Men det der ligger der, så er det som Khaled Walid, Hamza, dem som er ørken, altså anhu wa ardhaahum wa sallamu ala muhammad, de er ørken dyre. Det vil si de rejser ofte. Ja, for eksempel hvis du tager til Sudan, hvis du tager til Somalia eller et eller annet, hvordan er det å drikke urin? Hvis du spørger henne. Så siger han, urin, det er en proces, uh, under en rejse, så tisser du i et uh, glas, så drikker du det, og så første gang det klar et bagefter du vender dig til det, ellers kommer du ikke til at overleve. Uh, Hvad med at drikke urin fra uh, kamen? Det er til at, uh, i form af, ligesom, så siger man, for mig, jeg kan ikke få mig selv til det, men der er nogen, der kan. Det er deres problem. Ja, men, men, men det er ligesom, det er ligesom, så Mohammed trækker sig Så hvis salun al-Mah siger Hvad er Quraysh øh, vand til at spise de halal? Nej, så siger vi nej Sådan, så, det kan det ikke til sammen Det vi plejer at sige Ligesom det som folk øh, Eller det som sharia tillader Men at folk ikke vil spise det Det er noget helt andet At folk ikke vil spise det Det er noget helt andet Det skal man ligesom kigge på Nej Hvad folk ja, men der er nogle retter hos hjertet, som vi andre ikke spiser Klar okay. Jeg giver et eksempel, hvis du henter elammehude Og lægger den på et bord hos araber eller tyrker De går til dem, de det Altså kinder der, hvordan siger kinderne, ja. åh, oh, det er det bedste Så der, min far han siger til dig, at det bedste øjnene. suppe du kan få de øjnene ja. Så har du en øjenpupil, øh, der sveder, og der sidder lidt crunchet, ikke? Så kommer der sådan en dansker, han siger, hvad er det der? Det er cannibater Så siger vi, nej de er vant til at spise, det er du er ikke vant mm, er, det ikke, er det forstået? Mm, nej. 3. Også med hensyn til salg og handel. Nu har vi nævnt de der til at spise. Men vi skal kommer noget ny overhoved, ny handling, ny processer, som er ikke nævnt, som ikke musiger noget i sharia i form af ranter eller et eller andet lignende, så kommer de til at være. Til modsat er... Er I med? Har I et spørgsmål til det her? Så går vi tilbage til... Er råvarer eller ressourcerne, som opstår af råvarer, rene? Eller er vi skide? Benzin, diesel. Ja. Jeg tror... At Råd, du... okay. det, det, det, jeg ved det ikke jo. Nej, okay. Lælen... <laughs> men, men min... Jeg tror, at alt hvad der er naturligt Det, det er halal Også ved berøring, altså det er ikke nætsigt Med mindre det er modsætligt, at det er vist i form af en hadith eller et eller andet det er det der står opstår, det der afstår fra jord Der er generelt øh, ren øh, men, men, men det er ren i berørelse At uh, den, den, den er ikke nætsigt Og det er derfor, det er ikke fordi det er vand Men det er bare noget råmidler, som afstår fra jorden og så alt ligesom, øh, hvis du går et eller andet sted, og du bruger øh, noget, som man spiser, så er det rent. Og så kommer det her til at være rent af ja, den grund. Så er der nogen, der siger, at de lugter. Jamen, det har ikke med lugten at gøre. Så er er svaret til det, at det er værdsøv. Hvad der befinder sig i det spisende, det er jo... Ja, ja, men jeg er ikke spise lidt. Jeg håber ikke, du skal... Nej, nej, nej, nej, nej, det bliver jo en form for, altså, hen, altså så bliver det en for spisning, ja. når du tjener penge på, eller noget i det retning. Altså, så er noget, du, du kan bruge på længere sigt. Ja, men det er en afstamning. Hvor stammer det fra? Det stammer ja, det, fra jord. Og det er, det, er, det er noget, som Allah har tilretlagt for mennesker. Så har det en ren proces til, der kommer en Ayaan Ali's, der siger, at det her, det er beskidt. 3. En tilstrækkelig. Nummer 74. Nå var det من Al-khoruj min al-khilafi mustahab. <hans> Al-khoruj min al-khilafi mustahab. <hans> At komme ud af oenighed e'htillat. Al-khoruj min al-khilafi mustahab. At komme ud af oenighed e'htillat. E'ht. At komme ud af oenighed e'htillat. Og vi bruger skrådstrej, så kan vi skrive mustahab Hvad betyder mustahab? Anbefale, Anbefale Men hvad betyder det her? Vi har ofte Hvor vi har det man kalder uenighed I sharia Og det her al-qa'il her formel Er med til at passe på hvad man gør Så det ikke opstår det man kalder gheraf Der er mange salafister Og nu slår jeg hårdt Der er mange salafister som er svage i sind Og svage i tanker At de tror At hvis de uh, ligesom viser folk en sunnah Så har de tjent en million Og så skaber de så meget fitnah i umnah hvor de kan dræbe hinanden på grund af det. Og det er sket. Der nu nogle mennesker ligesom. De kan stå og så se. Mellem de to sags der. Så skal man løfte fingeren. Og så kan de stå og diskutere med befolkningen. Tyrker, bakstanere. Araber whatever, og så siger de sådan synder her. Og du skal bare gøre det. Og alt det der. Og alligevel gavner det ingen. de folk de kommer op slås. Fordi de vil gerne optjene De kalder det en synder Som de har ingen bevis på Det er det først. For det andet At hvad er det en synder skal være optjent i Eller for Hvad, skal optjene, hvad er det vi skal optjene ved en synder Belønning Og en belønning skal ikke koste noget En belønning skal ikke koste noget men hvad så hvis de koster blød tåg, så det koster blødertov? Så det Og fitnessgaves. Det en belønning længere. Det er ikke en belønning længere. Hvad er det så? Det er en sød. Det er et sød. Tak. For eksempel yani Aisha ja, radhiyallahu anha hun hun siger når de rejste i Ramadan, kana minna man yasum wa kana minna man yufṭir. Bland asfarun da festet og nogen er er også, som er Bryde, altså, der bryd fasen Wala, altså ingen af os beglandrer hinanden for det Der hvorfor? Hvorfor siger Aasha sådan der? Hvad er meningen med det her? Hvad er det I forstår ved det? Det er et spørgsmål til jer Hvilke ting er tællet? Ja Og? At der kan mulighed Der er mulighed, ja og ingen glantrer Jeg tror jeg sådan Men. lidt Pas der, pas lidt dig selv Og lad med at... Du kender din magt Ja Du ved Men du skal ikke være fæsende Og så bør efter Åh, oh, jeg er så træt Åh, oh, jeg kan ikke magte Så lad være med at fæsende Og glantre andre folk 3 Så kommer til den næste At løfte hænder for eksempel i sunnæ, hænderne, hænderne okay. Okay. snakker hænderne okay. Okay. Så er der nogen der siger, jeg vil ikke løfte hænder Fordi de kan skabe fitnæ, så ser vi nej hmm. Løftning af hænder er sunnæ, færligt At der er nogen, der ikke gør det, Så er det fordi de ikke ved bedre Kan Og det er derfor er vigtigt for os, at vi definerer Er khilaaf på grund en forståelse af en sag eller på grund en fast hadith eller en ah' Det er vigtigt Der kan opstå en uenighed hvor al-khilaaf er mardjuh, det vil sige ukastelig Og når vi har en khilaaf, som er rajah over alle midler så det er det den vi tager og det den vi lever op til. så kan det også være at vi ofte klemmer en ting for eksempel Mura'a Ahnar lægger deres hænder hvor herinde? under navn eller på navn ja. så kommer der en salafist han vil vise den siden der ligger helt op til bryst og Ahnar siger hvad er det der ligger hænderne over brystet? kvinder, kvinder. Og så står han bare i listen, som han er ved at kvælge sig selv Jeg vil ikke have Så sagde han, hold da Læg den ned under Så går du ud af khilaf Og så behøver du ikke anstrengt Der er alligevel ikke nogen, der vil sige noget til dig Sådan du ligger i de moduler, som er Tillat at gøre Og de skaber ikke tvivlser Ligesom i Pakistan med over navnet. Ja, yeah. men det, det er men, bare misforstået Du sagde bare, læg den Ja, men læg den på, på Eller hvad man læg den helt op på brystet Men læg den lige over navnet Det er syndene Så har du stadigvæk op til hende. Jeg tror ikke, tyrkerne vil komme og kigge på dig Eller dem, som man kalder sig selv Ahnab, vil tjekke, om du har den Lige ved navnet eller over Fordi der er ofte mange, der gør det Nej, der er ikke det ja. Men alligevel, det er bare som et eksempel For at vise, at der opstår så meget ballade blandt muslimer ofte på grund af et fuld misforståt tingene, hvordan de praktiserer det. Og det er at man skal gøre. Lidt mere til her. Sheikh al-Islam al-Taimiyah rahimahullah han siger og yastahabbu lir-rajuli an yaqṣida ila ta'līf al-qulūb fi ar-risāl. Ila an bi-fāda fa'in man ath-hans hensikten er at han blodgør i hjernet af befolkning. Vi tarke al-mustahabat at forlade de, som er tilladet, fordi de, der ligger i form af maslaha, hva' så sører maslaha? Udnydelse. som er i din, er højere end det, der er tilladt eller mustahab. Anbefale. Anbefale. For eksempel, Mohammed s.a.s., en terrasse, ja Mohammed s.a.s. har ikke ødelagt Al-Ka'ba og bygger den på det oprindelige plan al den skal bygges, så skal den bygges aqawad Ibrahim Den skal bygges ligesom Ibrahim Vi kender den der lille skald, den ligger der. Yeah. Så sagde Mohammed, jeg vil ødelægge den Og så bygge den ligesom Ibrahim s.a.s. har bygget den Ligesom trækker den tilbage til det oprindelige begyndelser Men hvorfor har Mohammed ikke gjort det? Er det på grund af interesser? Økonomisk? Nej, det, er, det, er, det, er for svælp, det skader beskyldende folk Nøj Jeg vil også sige, det skader, skader, ja, no. no, okay. skader byen og folket og sådan noget Det er på grund af et alifilkolog Befolkningen har været tæt ved Gufru ja. Og hvis han kommer og ødelægger al Hvad det, araberne rundt omkring vil sige? Han er kommet for at ødelage Han er kommet for at ødelage al det vil ikke forstå, at han vil bygt det Kan I fulgge det? Det kun derfor Øh, og Ibn Mas'ud, alaihi rahmatullah Da Uthman han var i Mina Hvad gjorde Uthman? Han bedte 4 rak'a duhur og 4 rak'a asr Og så sagde Ibn Mas'ud til ham Øh, hvorfor beder du? Du gør det i khilaf af Mohammed sig selv Øh, sunnah er i Mina at man beder hvad? True To, so, og så jammer Qasr Men hvad er Uthmanens At han var gift med en fra minnet Så han var i boer Så han var ikke rejst, det han Men i realiteten, han skulle bede ham rejst Men hvorfor bede Abdullah ibn Mas'ud? Fordi han sag en sætning, som man kan skrive Med guld Og han sag sagde Hvad betyder sharr? Hvad betyder sharr? Skadeligt hvis Abdullah ibn Mas'ud, han gikk hen og sa hva hva, utmane, r.a., jeg gidder ikke bedre, og noen av sahabene ikke gidder. Hva skjer så? Hva vil det oppstå i det tidspunktet i minnet? Splittet. Splittet. Insangkom. Prøv. her. Al-Khuruj min al-Khilaf, mustahab. Hvilken khilaf snakker vi om? Hva er det vi snakker om? Snakker vi om al-Khilaf? Det er en uenighed, der den for den, den uenighed, som er til lad, Qur'an og Sunnah, som bærer... Det handlinger, taler om i ja. ja, men som bær, Som er bygget på... Beviser der er beviser. Som er by, bygget ja. på et bevis. Ja. Og for eksempel... Hvis... Prøv navn nævne en, en ting i Sharia, hvor der er uenighed. Øhm... Parfum. Alkohol på kroppen. Så ja. Vi tager parfum... Øhm... Som... Som er en khidaf nasa så ser vi den ene gruppe som tillader det. Hvad er det de bygger det på? At det ikke indtages. Det er, så ser der den ene gruppe. Så ser den ene gruppe at selve parfumen er najas. Og en najasa når det kommer på tøj eller på kroppen og så videre, så er det forbudt at have det der. Hvad siger den anden, den anden gruppe? Nej, Nå. det der er beskidt ved alkohol. Det indtages. Alkohol så selv er rent, og derfor er det Fint, og hvad kan vi se, at hvis vi kommer hen, vi har tre som har parfume, og så to der ikke har parfume Og så skal de bede sam og imamen har parfume på Prøv at forestille dig, hvor meget kaos der vil opstå Også når vi står og vælger, så ser vi Har du taget parfume med på alkohol? No, så kan du ikke bede A'udzubillah, hvad er det for noget? Det derfor, man siger Al-Khilafu Yassar Al-shari'a vil sige al-khilaf og yassa'a Khilaf og yassa'a det betyder al-khilaf Og enighed den kan rumme Den kan rumme den ene den anden Fordi det er bygget på Begge to er bygget bevis, islamiske islamiske bevis. bevis. bevis ja. Men her er, er selve beviset, altså selve al yeah, i bevis Er det kun den ene side? Al-asul er, er faktisk det samme Og ham der siger for eksempel at det er haram At det kommer Ja At det er najis väpiga han på att bevis. För det den kom i själve är ja, innan man khamr och al-maisir och al-aslab han säger rus, så ser han rus det betyder beskriv. Men så heter han går till finas al-rijis Ja, och det är najasa hissia och ma'nawiya, a definitionen. Nån det här liksom det här, det det här al-masar Det är ju att Ja lisam eh uh, walmutallaqatun min an-nisaa yatarabtasna li-anfusina thalathat quru shelvde kvina som eh uh, som eh uh, for talaq tiskel eh uh, vinte tre quru quru quru sa intal alquru fi'a betyder to ting det betyder renhed det betyder orenhet så hvor hvor hen og tinga komplett så. Så har vi en hadith. For det er en hadith han sier "hata tahidi". Kanskje? Nei. Vi forsto det som det er, hvor Muhammad sa til kvinnen "hata tahidi". Det han innlovet selv قرر til at være Så dem som har drukket, nå skal vi liksom snakke med hensyn til najasa. Det er et muswaa til dem som sier at alkohol er najas. Så se vi wa salat. Wa salat annabidh wa ghayruha fi shawari' al-madina. Kanara. Du vet si det alkohol ble forbudt, så har de sløyd deres alkohol ut på gaten. Så folk die jogget på det og kikket på det. Hatta hatta si den gummet helt. Så hvis de har været najis, så har Muhammad sakken isme det utfor. Det er svar, som nogle af ulemmer har taget over for andre Så det kan godt betale sig at undersøge og, og dyrke tingene lidt nærmere men hvis der er en, der har holdningen, det er haram, så respekterer man det og så... Så siger man, at han har, han har øh, den der holdning, så skal han, men han skal ikke komme og begynde at sige til mig At øh, wallahi akhi, inden du har parfum på og parfum er haram og frygter Allah og Så skal man bare smide ham ud af der men der er så mange tumper i den verden Så ligesom der var Jeg haft en øh, Jeg ved ikke hvad jeg skal kalde ham Idiot øh, En person som ingen indseelse Forståelse for din har Hvis man kan sige sådan der Jeg sus en deve og jeg sprøjtede Under mine armehuler fordi jeg skal ind til en konference Og jeg vil ikke stinke af sved Eller et eller andet Bare ligesom så folk når de kan dufte mig så Han kiggede på mig og sigede A'udhu billah Spøyder du det er beskytt på deg selv? Søg jeg åod tilbill Det som om Søg jeg om det? Nå, det er haram. det er haram på base av hva. Folk de haram, men du ved ikke hva er haram. Det er det forkert. Det er meget forkert. Ok. Nummer fem, halv jas. Nummer fem, Al-mæsur la yasqutt bil-mæsur al-maisur la yasqut bil-ma'sur Den här den är den är lite uh, tricky. Och den är tricky? Uh, al-maisur, det man kan utgöra, uh, den faller inte uh, hvis man ikke kan. Ja, jag det gott. det är det är tale guder. Det vet jag gott. När jag förklarar det så blir det lite bättre. Det man kan det man kan udføre Al-Maisur Det man kan udføre Den bortfælder ikke Hvis man ikke kan Og det er faktisk øh, Ligesom øh, Salah Ligesom Salah øh, I Salah det er, Du skal rejse op og stå op Og lave ruku' og sujood og et Men Men Det der er forhindrende Det er kun de ting eksempel eksempelvis at du øh, du er godt stå men du kan ikke sidde ned ja. så må du gøre det hvad? stående, S stående. Ikke... <laughs> Hvis du beder og du kan ikke sidde ned det vil sige du kan ikke øh, okay. gå ned i så er det stående yeah. Der er mange mennesker de fejlagtigt gør ofte for eksempel med hensyn til salær det siger at de har ondt i ryggen mm men de forhindrer sig selv til at lave sujud. Så i stedet for de sidder ned på deres fødder, lige som dahiyat og, og bliver der nede og laver sujud, sujud på den der måde, så står det bare, så sidder det bare på en stol. Det gider værken stå op eller ned, så bliver de bare det bare sujud. Og det er forkert. Det er forkert. Hvad der er stæksel? Allahu a'la. Hus Hus Shafi'iyyah nej. Hvis han kan magte at stå op, så skal han gøre det. Eller skal han være siddende, fordi han han gik fordi han stikker i fra sujud Og sujud er vajib for ham at udføre Og det kan han gøre Men hans jahel er opløftende Men desværre der er mange jahel Der er mere jahel hos folk Et du tænker dig om Mohammed s.a.v. siger Ida amartakum beamur Når jeg beordrer jer til at udføre en handling Fagtum min humastata'atum Gør af den hvad I kan Hvis vi kigger i den hadith så er en ordre, at en person udfører en handel Afhængig af hans iskita'a Afhængig af hans Afhængig af hans Afhængig de ting, som han kan Nogle af mennesker magter noget Og nogle af dem kan ikke magte For eksempel Muhammad s.a.s. siger al-hadith sahib Bukhari Salli qa'iman Fa'en lam tas tata' faqa'idan Be stående Hvis du ikke kan, så be siddende Fa'en lam tas tata' fa'ala jan Så skal du be på siden. Læg mærke til, hvad han siger Be stående Be siddende, be bæ på siden Og det her er en indikering, hvordan du bærer I forhold til Æstofar Jeg er en sendlæggende person Han bærer, ligesom hvor han er Men her, når han siger f.eks. Altså liggende Ja Altså liggende Det har ikke noget med siderne at gøre, fordi Hvis man kan, så gør man det Altså liggende, det vil sige på siden ja Eller på ryggen Okay Det betyder at du er liggende Så det er lige om det på ryggen eller på siden? Det er, side. det er af tilfældet af sygdommen Der er nogle mennesker de kan ikke, de kan ikke ligge på siden så, så, så bliver det kvagt Fordi, for de, for de værste, eller har de til at sige at juniper betyder? Ja, side. jump Jamen, du ligger også på jump Du ligger på begge hmm. Du ligger på jump Hvis Jeg du ligger på Nej, er, det altså bedre, siden, ja. så, er det bedre at ligge nej, på, nej, på siden, end at ligge på ryggen? Så i det her tilfælde, der adskaber ikke salg på ryggen. Nej, det er en del af jamen. No, han spørger ikke... Prøv... Men, men er det bedre at ligge på siden, end at ligge ja. på ryggen? Ja, altså, på højre øh... siden. Altså, hvordan sving på... Er det bedre at ligge på højre siden... Når han sover? Nej, nej, når du skal lave sådan, vi ligge det. Nå. Er det bedre at ligge på højre, højre siden, side, end yeah. at ligge på ryggen? Nej, på højre siden. Det er bedre på højre Altid Så ryggen er også en del? Altså, ja, ryggen bliver betalt som jams. Det er for at definere, at vi lægger på begge jams. Ja. For eksempel, vi har også noget med hensen til uh, at lave inkarul munkar. At forhindre munkar. Hvad er munkar? Munka? Det er dårligt. Hvad er munkar? Det er dårligt. Munkar? er dårligt hænder det? Munkar Forhad ja. Hvis vi sier Mohammed S.A.M. Marra aminkum munkaran faljurir Dem er jeg der ser noe som er forhad Som er forkastelig Så skal man skifte dem mm. Og så kommer kriteriene Bejadjihih Det er det første mm. Så går man til angreb og bruger hånd Det vil sige makt Fa illam i astadra Fordi supportfaller hukum Fra at han kan til at han gør det med tung. og den anden muskelgruppe som kommer lige efter ham og hvis han ikke kan så går man til det minst af muskelgruppen, det er hjerte hvor man gør det med hjerte så er det også med hensyn til al hvor man siger, at den har også stadie ligesom handlinger har stadie inkar al-munkar også stadie kan I skænne med et ja. eller to eller... Døg Jeg giver et eksempel og jeg vil gerne have, at I skal besvare det. Vi har en mand, han har ikke nogen hænder En mand har ingen hænder Hvordan, Hvad skal han lave, Rudro? Hvis han har mulighed for at få hjælp Jamen det har han F.eks. en kron Jamen så hjælper hun ja. med at vaske ansigt og så videre Det vil sige, han udhører de resterende ja. ting Ja, og, og, og så, så, så det kommer han på, hvor hans hånd er henne Helt op til øh, arm Jamen så, så fordi det, grænsen er op til Det at, vil sige, når Udu ikke er til stede Så er den, den bortfærdelig En person, der har en plastik fod Jeg tror, han skal lave det der fod En person, der har en plastik fod også og bare falder hokkob, fordi plastik er inkluderet, det er ikke jeg, hans jeg. krop. Du ventede til at bror har sagt det, ja? Nej, nej. Men, hvad med en person, som havde Najasa på sig, og han kunne ikke løfte den op, på grund af øh, manglede en kropsdel, og der er ikke nødt til at vaske ham? Hvad gør han så? Han gør så godt, han kan. Så er det nok til det. Præcis Men han kan øve sig med benæve til at lave øvrigt Det er lige meget Han gør det faktisk lige så godt som han kan Der er nogen der kan med benæve Ja ja, men vi snakker så, om så godt som han kan Han bærer med jazzer ben. og han kan ikke ja. Og han er ikke i stand til at fjerne det Ligesom dig du, øh, du har en trøje Og trøjen bærer med jazzer Og du kan ikke øh, Okay, nu har jeg faktisk et godt spørgsmål Du befinder dig et sted Og din trøje som du bærer Eller som du har på Uh, har najasa, og najasa er astro, du kan ikke du har med, og du har lavet herhjemmum til at lave sada. Og du har ikke noget og under den der trøje. Hvor beder du din sada? Og du ved, du går på for en industri træder i sada? Nu står jeg her, jeg har lavet herhjemmum, og jeg har den der trøje. den eneste trøje, jeg har deroppe. Jeg har bukser, og jeg har trøje. Mm. Og den der trøje, den er najasa. Væske, hvis jeg tager den af, så står jeg bare overkrop og navler hele voldevitten, hvad jeg viser Ved du godt, at der er Ja, jeg, jeg ved, jeg ved, at der er nødvendig. Det er en del svaret, du, du, du bliver nødt til at vægte. Hvad er vigtigere? At du beder nøgen? <laughs> Eller at, at du beder, at du ikke nøgen? At, nej, altså, de her, de her, det vil sige, uh, skulderen ja. og din lavle er åben. Ja, på den måde, at din aura er dekker, åben. Du dækker din aura i forhold til de krav, der er i, i forhold til aura. Jamen, så gælder jeg svar. Lilla jamen det det der det, det, det, det, det, det, det, det, det, det du vægter og så svaret kommer efter den. Jamen det er altså en totalt også jeg tæller en smule. Jeg tror at at at, at han sådan A fordi han kan ikke lave så langt. Altså, prøver du det, altså? Knald eller fanden! <laughs> du må selvfølgelig ane på situationen jo ikke, fordi du har... Nu har du situationen, hvor du kender den. Ja, men du kan udskud din salat til, du kan Nej, nah, er... det er ikke så... Du finder det et sted, <laughs> sted, og så, uh, asr, kama, <laughs> du bliver forrug, og Asal kommer ind uh, om lidt, så hold samme situation. Ja, og nu har jeg udlægget det fra det hele. Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrah mm. <laughs> Hvad synes du? Hvad jeg synes... Jeg har ikke <laughs> ja, så... Prøv! Hvad falder ind i dit hjerne i det her? her. Sådan er jeg... Nu står... den situation. Den nu står vi... For... Nu, nu spørger jeg for... vind, vind. Nu siger jeg til dig, det er dig, der står i den situation. Ja. Hvad gør du i det her tilfælde? Shhh... Og jeg har ikke mulighed for at løbe min kjort selv. <laughs> Den, den, den har en længde Jeg ikke dække min auder, det er det vi om, Nej, den, den, den, den er, det er en eller bukser Hvis du løfter den op, hvis du går ned til jude, så går den ned selv Og hvis jeg... Det er lige meget hvad du gør Du øh, er en jeg så... ja, hvis du løfter den under, så, så går den ned Og så trækker den ned, det siger ja. sig selv Jamen, det må jeg godt Hvis jeg har dækket min auder, før jeg laver salade ja. Og den... Øh, No, så nej, så, <laughs> så må æm. jeg bare trække om igen Jamen så trækker du, så går du ned i sujud må... Så, så, så, så trækker den igen Vent, jeg siger Vi skal lige have brugeren, det er vigtigt at uh, den der i hjernen Bliver dyrket, jeg siger Prøv altså, Hvad du gøre selv, hvis du står i den her situation? Ærligt Jeg spørger dig, jeg spørger ja, ikke om det tater. er det jeg tænker det ja. Hvad vil du gøre? Som en mail så vil jeg jo finde en alternativ For det kan vi jo i dag Der er ikke nogen alternativ Du står i et sted der Jamen så bliver jeg nødt til at hvordan? Med eller uden trøjen? Uden trøjen. Uden trøjen. Så næste. Svaret kommer så fedt efterfældende. Men det er jo ligesom noget, man skal vigtig finde. Hvis du kigger på selve surat, sarah, med hensyn til satra'ar og så videre. Og det andet, det er, at Najas må ikke være en god del af din sarah. Du har ingen billede her. Så bliver man så godt uden tjej. Det er så ja, og hvad er Allah'u ala Du ser ud ja. <Jeg> ikke ændret <laughs> et svar Man skal tage A, men man skal gøre hvad man glidder eller andre ved Man skal gøre hvad man kan for at dække alligevel Man skal trække op hvis man kan, man skal finde et eller ja, andet vi snakker ikke om det Men altså, man skal, det, skal gøre hvad man kan du må, ikke, du må ikke lave bevægelser i salat, du løfter hele tiden og alt det der Man tager trøjen af det Fordi Al-Avrah er delt op i tre sektioner Er mm. vi enige? Yeah. Ja, og hvis I har været så kloge at huske det ja, ja, ja, så Nej, være, kommer, kommer, nej ja, ja. Hune Hun efter her ja, okay. Okay. Ja, Vi svarer væk til mig da Vi svarer væk til dig så da, <laughs> da, Aura er, er delt oppe i tre grunde jeg, jeg ser også, du skal tage den her men hælder efter her, nu kan det ikke være Aura er delt oppe i tre grunde Aura, den store Som er fra navn ned til Og så dæk skulderne Det er nummer 1 Nummer 2 Den Aura hedder Aura Salah så kommer avra nummer to, og det er fra hvad? Fra navlen ned til knæ Og om er inklusiv eller inklusiv, det skal vi ligesom ikke diskutere Og om navlen er vist eller ikke vist, det er også en diskussion For de er fra navler ned efter. det er også en diskussion, det skal vi ikke tage her Så kommer de næste, de hedder al al-muhallra'a Og det er kønstenene, foran og bagved Kan du se det? De er opdelt i det her fænomen så det er det derfor, at Israel er, at når vi bærer en najasa, så tager du den najasa af, for du må ikke bede en najasa, mm. hvis du har mulighed for det. Og så siger det, så viser det en awrat, så siger vi, al-Maisur, lad os få bedt ma'asur. Men, men, men hvis det var alt, så er det bedre, du beder noget trøje på, ikke? Nej, nu kommer Nej, hvad hvis der var lort på trøje? Ja, men hvis det er også de boksesjorte, så er bedre, du beder med den, du beder med det. Jo, nej, så er det bedre faktisk, så det, det er Det er nøgn, det rigtigt? Ja, ja. Det, Fordi fra, det, er, det, der er, der er, der er, er, der er, er ja, så er det faktisk bedre, at du fjerner det, så du kan be. Ja. Det er også ja. lige meget Ophavul ja. er værdighed, ikke husk, det hedder dem, der bedte dem, der ikke havde tøj Ingen gange værdighed, det er en gruppe af fattige ja. folk, under Mohammedsr som tid De bedte uden, uh, det uh, var no, fordi, de ikke havde noget tøj det er Nå, det er ahalusrufah Ahalusrufah, ja, præcis men var det Åh, øh... oh, det var katastrofe. Ja. Skulle. Og det bedje uden, altså. De over, med, med mulighed, har, at det de med med det sådan muligheder hvad de har, og det. De bed med hensyn til hvad det kan. Eh. طيب. Hay it's actually. Eh, طيب. Nama seksa halfias. La yajuz li ahad. at Mala احد illa bisabab shar. Tillat for noen å ta penger fra andre kun er islamske grunn eller er tillattisk grunn. Laa yajuz li ahad an for noen å ta penger fra noen kun er en gyldig grunn. Der noen mennesker de tror at de kan bare tage deres har tilbage, i form at stjæle deres penge tilbage, eller tage for eksempel, øh, nu er jeg på besøg hos dig, og du skylder mig 10.000 kræder, så tager jeg fjernsyn, og, og ligesom en form for, ja nu kan jeg få min betalning den vej. Vil det, vil mm. øh, hvis en person han tager noget, som han tror, det er hans eget, og han finder ud af, det ikke hans eget, så skal han returnere det. Yani, hvis jeg tager din mobil Ved et tilfælde, Og jeg er hjemme Og jeg finder ud af at den der mobil er ikke min Så er det vajib for mig at returnere Så er det vajib for mig at Hvorfor? Det er hans hak Det hans hak Læg mærke til hvad Mohammed Han snakker også med hensyn til Overordnede situationer Med hensyn til at dømme Som en dommer Og her det kan være i en diskussion som jeg, og dig og enhver person står i, hvor vi siger øh, Det er min haq eller din haq Men jeg ved det, øh, jeg kender til sandheden Så siger Mohammed her så... ana Jeg er et menneske la For I kan være uenige Eller I kan skændes i til mig I kan skændes om et uh, problem, og så kommer I til mig فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجتهم البعض مسكي انا ار godt at fornidle ørene så lýsom den faller i med øret til ved være noget godt faqdi lehu se de maer for hinhol hvad jeg har hørt ala jeg hørt hvor han sa hans brors hak hvis jeg dømmer til ham Og han ved præcis At den dømning er uretfærdig Altså ikke fordi jeg dømmer uretfærdig Men jeg har hørt det, jeg har dømt det henholdt, hvad jeg har hørt Men jeg inderste, jeg ved godt At han der han har rett Han skal have sin hak, men jeg vil ikke have det Jeg vil bare få det i form Så siger Mohammed s.a.v Så skal han vide Hvis han tager det Så er det ligesom han tager en bid af ilm Enten tager han imod det, eller kan han forlade det. Eksempel. Mig og brorne, hvis vi kendtes om det der 10.000. Men jeg ved, det der 10.000 i hans. Og så står vi hos Abqarri, og jeg siger til ham, og jeg til ham, og ham, og jeg siger der, og sådan, sådan, og så siger jeg, du får det der 10.000. Men ind og stil, jeg ved, det hans han Men jeg er god til at formidle mine ord, og jeg kan få det her ting til at være på plads. Også med beviser, alt det er god Ligesom nu man bruger advokater Hvor advokaterne er det bedste eksempel for at de kan få dig til hvad? Til at, øh, ja, at du kan blive lysrøvet fra alle, alle, alle sager Alle sager, altså du kan blive renset fuldstændig Så man skal som sørge for at man returnerer Og det er derfor Mohammed s.a.s. også som en dommer En dommer han kan være undskyld i når han dømmer i sag, at den ene er bedre end den anden i sin udtalelse, i sin uh, fremlægning, i sin uh, uh, Overbevisning. overbevisninger etc. Alle de her, de, har, de spiller en rolle. Mm. Så der nogen, der siger, at det der er en voldumdom, nej. Også mellem mand og kvind. Der er nogle kvinder, de kan tude de kan græde. Jeg ser ret ud af, hvad han har gjort, og sidder bare ved hjørnet. Så ser han der, å, oh, ham der, ham der manden, han er Shaytan. Men når det det kan være det kvinden der Shaytan, og omvendt også når Men det er en Shaytin. Så ser <trykker> du på. Ja, men det opp, hvordan det er, man skal frykte Allah, og man skal ved, hvordan vi spør til Subhan Allah. طيب لما شوها شوها الفاس؟ يا كريم. Eh, ليس لعرق الظالم حق. ليس det betyder her det er en utstyrk av en hadith av Muhammed S.A. Hvor man sier at en person der forplanter en gren som er undertrykkeren, han har ikke hak. Hva? En person? En person som forplanter en gren i jorden som är undertrykkeren, han har ingen hak. Det her, de fortæller, at det er mig, der har en jord Jeg har overtaget den, jeg har dykket den Jeg har gjort alt, så kommer der en person, og han begynder som at forplante nogle ting i den Og så siger han, den der jord tilhører mig Det er mig, der har forplantet den Behovedet ikke, men bare for at bevise, at jeg har været med, ikke? Så en person, der forplanter omkring jorden? Ja, vi tager lige hadithen mm helt -hmm. Muhammad s.a.w. siger al-hadiths sahih Man ahya ardan, han som får et jord til at blomst. MEDA, som er død FAHI ELAHU, den tilhører ham Selvfølgelig hvis der er jord, den har ikke nogen ejer Og jeg går hen og får dyrket den der jord, så kommer til livs Og de staten i den så er de min faktisk, er, ifølge Sharia Hæ? Hvad gør du? Jord <laughs> Der eksisterer masser af jord, Sahar eller andet Jeg får jorden til at blomse Jeg kan dyrke den, jeg kan få den til livs Så der findes jord? Det er et jord, lige meget hvad det er ja, Ifølge altså, islamiske For alle, for alle. Ja, så länge at liksom staten ikke har satt noen begrensninger eller et annet. Mm, så lenge det ja. eier den. Jo han kan bli eier av noen, enten staten eller andre. Men det er bare jord, den har ingen eier. Da kan det. Alle får den til liv, jeg kan få den til siger, at blomst. Så sier han man ahya ardan mayta, فهي له, den tilhører ham, så det hamta eier. Wa laysa li urqi zalim Og ham som kommer Efter jeg har fått den til livs. Så begynder han at sætte 34 planter i jorden Og så siger han Jorden tilhører mig Det er mig der fik den til livs Men han vil gerne overtage Æs succes Og det er ikke til at øh, Og det er derfor Mohammed at advarer her At en person Han tager succes fra andre Og det kan være i hvad som helst Det behøver ikke være i jord her Det kan også være i programmer Eks. Og Mohammed sagde han har lavet verdens bedste program Så kommer jeg og tilfører jer to ting i programmet Og så ser jeg, at det er mig, der har lavet det program Broren, Aboel... Hvad hedder? Edder Aboel, han har øhh... Han har skrevet en bog Og så tager jeg bogen, og så skriver jeg forord til og en afsluttende fælg men det er det, jeg skriver forord, og nu er der mange der... Nu må ikke tage andres titler på en måde, ikke? Nej eller andres øh, knokkende arbejde og så tilfører det til sig selv ligesom kuffart det der kuffart, hvad har det gjort? de stjælte med ideer og principper fra musliberne, fra deres øh, tidligere bibliotek og så har de tilføjet sig selv og sagde, de er os der har opfundet det her de snakker om øh, for eksempel amerikanerne og hvem der har opfundet USA og alt det der de kaller ham Kristoffer Colombo Og vet ikke Ibn Battuta har vært i USA i Farham Og han har skrevet om det mm. uh, Sosiologi uh, so mm. uh, Ibn, uh, Ibn Khaldun De kun om Al-Muqaddimah Det der khanazir, der svine her Men Ibn Khaldun har skrevet Nogle værker som forteller Hvordan opbygningen av sosialitet skal være der Så de stjer hele værket mm. Oversætte den til forskellige sproger Begynder at det og bruge sig det, Og så har de selv taget kriterier for det Så er de os der har opfundet Et bund i medicin Anatomi Araberne har været det første Og hvis det ikke er araber Hvis man siger araber så er de muslimer Det er da det forkerte at bruge at araber Muslimerne har haft succes i beskrivelsen af anatomi Og opdeling af muskelstrukturer Og de har været med til at lave Kajsersnit og abduktion af maver Og så videre for at befri øh, de følte børn osv. Og det de har været de første, der har været med til at søge, så kommer de her øh, banditter og siger, at de er dem, der har været med til at offende Så at stjæle andres rettigheder, er ikke til at lade islam, og alleredes er det med hensyn til jord eller lignende. Mm -hmm. Er I med? Mm -hmm. Er det strækkeligt? Mm -hmm. Nummer 78. Alal yadi ma'akhadat mm haddadu -hmm. addi. Yadi, akharet, uh, det er også en, en, en hadith av Mohammed S.A.W. Uh, hvor selve hadithen uh, taler om uh, At in ta en hånd når han tar noe som er ikke tilhørende for den Så skal den returneres Og det er ikke tilladt for en person, at tage noget, som ikke ham tilhørende. Det yani, hvis du ikke ejer det, så skal du returnere det. Og hvis du kommer en idé, at du har taget noget fra folk, som er ikke er dit eget, så skal du også returnere det. Eller, at du står som Drammen. Drammen det betyder, at du står som, hvad hedder Ansvarlig. Ansvarlig. Mm -hmm. Så skal du returnere det også senere. Og det sammenligner med hensyn til biler eller noget andet. Der er mange mennesker når de låner noget, og det har haft det et stykke tid, så kommer det under kategori ejerskab. Kender ikke så nogen typer. Ja, det er det. Ja. Ja, jeg har lånt, jeg har lånt fra dig. Jeg har haft den i 3-4 år, og så jeg lejer den ud, og jeg låner den til befolkning og så videre. Jeg relaterer den, den tilhører Abu Eid. Så videre kommer en dag, jeg siger, jeg, hvor er den der kompressor? Hvilken kompressor? Det er da de er min. Jeg har... Jeg har arvet den fra fædre, fra fædre, fra Olfer. Så jeg er, det var mig, der har købt den og lånet til dig. Desværre er det blevet sådan, at menneskerne, de, de, de får eget fornemmelse af, af, af, af masser af ting, hvor i realiteten, dette er forkert. Jeg må jeg spørge mig om, ja. Men hvis du for eksempel du ja, jeg jeg lånt noget af dig. Yeah. Ikke. Hvis du støb påminde om det. Ja. Yeah. Så kan du ikke oh. efter, eh, siger, oh, det ikke være efter Okay, kan du, efter, kan sige, eh, du skulle give mig det der jeg gav dig det den gang. Det er din pligt. Det er din pligt som en eller ja, ja. At du returnerer tingene tilbage til mig. Det normalt men indtil det men glemmer ikke. Man glemmer ikke andres ting. Det skiller ikke så. Er det rigtigt? Ja. Selvfølgelig kan der forekomme, at folk de glemmer Så står man der ikke Rejs dig op og tager den ud Jeg vil ikke uh, miste min uh, stegkontrakt Det er <laughs> På den måde er det vigtigt, at du og jeg og enhver person er med til at forstå det her Og det er det der er farligt ved det, at folk Også laqidra, laqidra de efterladt yani uh, Jeg har for eksempel samlet noget op For uh, du har glemt din mobil image ja. Og jeg har ikke set dig lang tid så var der et eller andet klog man, der sagde, skriv det op på en tavle, jeg har fundet en mobil, og så efter et år, så er det din. Nej, du skal returnere det tilbage til ejeren, når du møder ham. Fordi du kender ejeren. Jeg ved, hvem det er i. <laughs> kan du forvølge mig? Alla, jeg har givet mig <laughs> ja. Så på den måde, der kan der kan opstå det, man kalder en uh, os-betaling af penge. Desværre, vi lever også en tid, at folk ikke er med til at returnere de ting, der tilhører dem. Eller de bruger, de man kalder khayyal. Det er en form for øh, ham der, han vil bare tilgive mig, fordi han er flov. Mm. Og det er med i det. Jeg er for eksempel, om det er et små beløb eller et stort beløb, i princippet det er det ligegyldige. Hvis jeg har lånt 50 af dig, så får jeg møder siger, åh oh, 50 derude. Daude har ikke på højde på en 50. Det er ikke mm -hmm. han de i hans hak, han skal bede mig under 50. Erne. Nej, det er hans hak. Mm -hmm. Så min pligt, og det, det, I skal lære ingenting fra mig, og det er vigtigt, at I lærer det. Lad med at tro, bare fordi han siger, at han vil ikke tage en mudde, at det ikke giver ham. Fordi I kommer til at stå til gæld til person. Selvfølgelig. Og det er derfor, at vi vil være med at, have, at altid sørget for, at det ikke står gæld til nogen. Det er da for Fordi det er bedst, at du lægger i overlejen, ikke i underlejen. Det har det. du altså Jeg tror, der er mange af der har det sådan. Jeg. Vi vil hellere give en og... Selvfølgelig ikke. Ja, der er måden, der ikke har det gør jeg ikke. Ja, og jeg tror, det er fordi, de har ligesom... Øh, ja. En 12 år næste gang, så tager vi... Øh, ja. Vi mangler faktisk ikke for meget, så vi er færdige øh, med det her. Øh. Vi mangler, jeg kan forestille mig næste gang, og så tager vi nogle qava'al, de man kalder overordnede usuliyah. Jeg har tænkt mig at tage dem her, vi har til op til 91.5, så vi er færdige næste gang. Og så går vi i gang med shalha de ba'al qava'al usuliyah, nogle af de der usul, der ligger omkring 8. Og så shalha d'arabid, der kommer d'arabid, så kommer vi til os i fiqqa. Jeg tror lige, når man har været igennem det her, jeg har haft usul fiqqa, og det her, så er I godt klagt. Vi kommer til at have godt klagt sammen. Og på løn, ja, til bedste.